Szóval alapozd velem az Ekkézusi Levélhez, a harmadik fejezethez, és ö, belekezdünk a harmadik fejezetbe, amely meglátjuk, hogy meddig jutunk benne. Valószínűleg nem, nem, nem megyünk el a, a rész végéig. Jó. Ö, ezt gyürkőzünk. Olvasjuk akkor az első verset a harmadik fejezetben. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek, a pogányokért. Ugye az előző fejezetben láttuk azt, hogy Pál arról ír, hogy, hogy Jézus az ő halálával, lerombolta azt a, falat, és azt a közbeválasztó falat, ami volt a pogány, nyok és a zsidók között. Mind a két népnek Krisztusra, Krisztus keresztjére volt szüksége, és, és hogy ez a kereszt ez megbékéltette az embert ugye, az Istennel, és megbékélteti az embert egymással. És Pál azt írja itt ebben az első, fejezet, az első versben, hogy ő ezért az üzenetért fogolj, de tudjuk azt, hogy ugye itt Pál úgy írja, hogy Jézus Krisztus fogja, de tudjuk azt, hogy itt Pál a börtönben van, hogy egy, egy római börtönből írja ezt a levelet, valószínűleg egy egy katonához láncolva egy klassikus Fulex börtönben és és ott tölti a, a, a szabadidejét tehát de, de nagyon érdekes ahogy Pál ugye ebben a börtönben van de úgy írja le ezt a helyzetét hogy ő rab börtönben van de de nem a római birodalomnak a rabja, hanem Jézus Krisztusnak a rabja. Jézus Krisztusnak a, a, a börtönében van. Ugye Pál azért került ebbe a börtönbe, mert kitartott az örömhír, vagy az evangélium üzenete mellett. Azért került börtönbe, mert, mert azt hirdette, hogy a zsidóknak is, a pogányoknak is ugye Krisztusban van a szabadulás hogy mindkét népnek ő van szüksége, hogy ő hozza el a megoldást, a, a, ő a meg messiásuk, és ő menti ki őket a, a bűneiből. Pál első korintusi levélben azt írja, hogy a zsidóknak, ez egy 13-ban, ez az üzenet, ez botránkozás, a görögöknek pedig bolondság. Ugye a zsidóknak sértő volt, mert mert azt mondták, azt, mondták, a, a, azt az üzenet mondja ez, hogy ugye nem a törvény által, vagy nem az ő igaz cselekedeteik által fogadja őket Isten igaznak, hanem szükségük van Jézus keresztjére. És a, a görögöknek pedig azért volt ez, mert hát ez egy elég fura dolog számukra, ugye a sok Isten mellett, hogy hát valaki az életét adná őértük, egy Isten az életét adja ő és Pál mindezért az üzenetért kész volt a börtönbe vonulni. Ő nem engedett ebből az üzenetből. Pál ragaszkodott ehhez. A Galata levélben ugye láttuk, azt mondta, hogy ha valaki mást hirdet ezen kívül, az evangélium kívül, az legyen egy, akár egy mennyből jövő angyal, az legyen átkozott. Pál kitartott, ragaszkodott ehhez, ehhez az üzenethez. De nagyon érdekes, hogy ha úgy nézünk rá, hogy, hogy azt, azt vizsgáljuk meg egy kicsit, hogy hogy, hogy éli ezt meg Pál? Ezt a börtönt, ezt a helyzetet? Pál uh, úgy, úgy látja ezt, úgy tapasztalja, hogy én figyeljetek, én Jézusnak a fogja vagyok. Hogy uh, hogy őt nem nem befolyásolta ez az ő szolgálatában. Vagy, vagy, uh, vagy nem esett kétségbe az ő körülményei, vagy a helyzete miatt. Hanem, hanem azt mondta, hogy én itt Jézust képviselem, és Jézus miatt vagyok itt, és itt is az ő fogságába vagyok. Pál az egész életében Jézusnak a fogja. Ugye ő úgy írja magáról, úgy ír, mint, mint Jézusnak a rabszolgája. És a 2. Korintus 5.14-ben azt írja, hogy mert Krisztusnak szerelme szorongat minket. Pát szorongatta Istennek a szerelme, és ő mindent úgy látott, úgy ért meg, hogy, hogy, hogy Krisztusban marad, Krisztusban van, és, és itt is, és ha szabadon van, ott is igazából Jézusnak a fogja. És nagyon jó erre nézni, és, tehát ma úgy mondanak, hogy jó, hát milyen jó pozitív, pozitív hozzáállása van, igaz? De hogy ez nem egy egyszerűen pozitív gondolkodás, hogy most félig tele, vagy félig üres ez a pohár. Itt azért börtönben volt, itt azért nehéz pozitívan gondolkodni. És úgy, hogy igazából bármikor meg is ölhetik. De tudod, ez annyira fontos, hogy az életünkben, bizonyos helyzetekben felismerni, vagy meglátni Istennek az akaratát, vagy Istennek a célját. Pál azt mondja a Filippi 1.12-ben, hogy az én helyzetem inkább az evangélium előre menetelét szolgálja. Pál ugyanezt a levelet, a Filippi levelet is szintén egy börtönből írja. És azt mondja, hogy az én helyzetem az evangélium előre menetelét szolgálja. Pál, ez mutaság. Te neked ott kellene kint lenni a, a tereken, az iskolákba és hirdetni az evangéliumot. Te neked nem itt a börtönbe kell lenni. Hát ez, itt, ez, ez egy kudarc. Ez itt nem jó, ez valamit Isten elrontott. De Pál azt mondja, hogy nem. Én most jó helyen vagyok és Ez, ez az evangélium előremenetelét szolgálja. És tudod, Pál meglátta, hogy ott Isten őt használni akarja. Hogy ott ő most célnal van. Az a körülménye, ez a helyzete, ez Istentől van. És tudod, mennyire fontos, hogy például így nézzünk a körülményeinkre, vagy így néz a helyzetedre, hogy hiszem, hogy Isten akar munkálkodni bennünk így, most, ebben a helyzetben, amiben most vagyok, ahol most élek, ahol, ahol most megtalálható vagyok, ahol most elérhető vagyok, abban a helyzetben. És... És ugye Pál ott van ebben az elhívásában, itt van az ő szolgálatában, és most is azt nézi, hogy akkor ez hogy lehet, hogy mozdíthatja előre az evangéliumnak az ügyét. És, és Párt nem, nem állítja meg a börtön, nem állítja meg a, a nagy, sok nem tudom mennyire vastak falak, a rácsok, hanem ő ott is szolgálja vagy hirdeti az evangéliumot. És tudod, mire gondolsz, amikor esetleg nem úgy alakulnak a körülményeid. Vagy nem, a helyzet, nem olyan a helyzeted, amire, amire te gondoltál, vagy amit te elképzeltél. Sokszor megállít minket ez abban, hogy menjünk, és tegyünk Istenért valamit. Mert azt mondjuk, hogy hát nem, az, nem, nem ideálisak a körülmények. Ha mondjuk esik az eső, nem jövök Gyülibe, milyen jó, eljöttetek nem állított meg az eső. tudod, hát, Bogi. Szuper. Uh, és Pál sem állította meg. Pál egy csomó levelet ír ebből a börtönből. Olyan leveleket, mint például az Efésusi levél, amit mi itt most tanulmányozunk. És, és le, le vagyunk nyűgözve azon, amit, amit a lélek kinyilatkoztatott pálon keresztül. És, ugye, Isten mennyire használta el? Szerintem pál nem is volt tisztában, nem is gondolta volna, hogy ugye, Isten mennyire használja majd azokat az időket. És ugyanígy a te életedben, Isten ugyanúgy akarja használni azokat a körülményeket, azokat a helyzeteket, amiben most éppen benne vagy. És az lehet előmenetele az evangéliumnak, lehet előre menetele a te életednek, hogy Isten azt ugyanúgy használni akarja. De ne állítson ez meg. Nem mondd azt, hogy most á, nem olyanok a körülmények, akkor visszalépek, akkor nem teszem, akkor nem megyek, akkor nem lépek. Mert mi van, hogy Isten éppen ebben akar használni? Mi van, ha Isten, Isten ebben akar megdicsőlni, és ezen keresztül fog megdicsőlni? És tedd fel ezt a kérdést, hogy kezdj el ezzel imádkozni. Uram, hogy lehet ez most itt a hasznomra? Hogyan, hogyan lehet ebből valami jó? Hogyan történhet ebből valami áldás? Um. És tudod, ezért ismerte fel Pál is azt, hogy ő, én nem vagyok itt fogoly. Hát pénzeket csomó mindent, lehetek. Imádkozhatok, leveleket írhatok, beszélhetek a börtönőrhöz, Képzeld el, hány börtönőre osztotta meg az evangéliumot. El tudom képzelni, hogy Pál egy ilyen gép volt, tudod. Na, ma megyünk, megyünk ez azért vallásos fanatikushoz, tudod, Pálhoz. Mert bőrtenők ének voltak, és képzeld el, hogy miért beszélgetett velük. De, de volt benne egy ilyen kérdés. És, és nézd meg így, néz így a helyzetedre. Nézd így a lehetőségeidre. És Pál azt mondja, én fogoly vagyok, de Krisztus fogja. Sokszor az emberek azt mondják, hogy hát, én a körülményeimnek a rabja vagyok. A körülményeim fogságába kerültem. Nem tudok ebből és ebből kimenekülni. És itt vagyunk, és nézd meg, akár önhibából kívül, akár önhibámból, tök mindegy. Ez van. Hibásak a szüleim, hibásak ez, vagy hibás az, hibás vagyok én, ebbe vagyok. Tehát nézd meg a helyzetedet. Hogy Isten ezt tudja használni. Bárhol, bárki vagy, bármilyen helyzetben vagy. Ne állítson ez meg. Nagyon sokszor ezek megállítanak. De, de lépj! És hidd el, hogy Isten hatalmasan tudja ezt használni. És a hasznosra, hasznodra tudja ezt használni. Menjünk tovább, és nézzük kettőtől ötig. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amely nekem adatott a tévatokra. Mikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogyan előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudjátok belőle, hogyan értettem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek ideje, idején nem vált ismerté az emberek fié előtt, úgy, ahogy most kijelentette a szent apostolainak és profétáinak a lérek által. Pál most elkezd alulírni, írni, hogy milyen uh, elhívása van, hogy milyen üzenetet kapott ő Istentől, és uh, nézd meg azt is, hogy kicsit még visszakanyarodva az előző témához, azt írja a pál, hogy a ti javatokra, hogy ez a ti javatokra adat. Szóval elgondolkodtam ezen. Nézd meg, benne vagy egy helyzetben, vagy benne vagyunk egy körülményben, ami esetleg nehéz, ami elkeserítő, Mitől ki vagy bukva. Szerintem azért ilyen helyzetben nincs egyikünk sem mint Pál. Nem cserélnénk vele. És azt mondja Pál, hogy jöjjetek, kaptuk ezt a dolgot, kaptuk a, a, a, ezt a megbízást, a ti sokszor maga az, hogy teszünk valamit, vagy, vagy elkezdesz akár szolgálni, vagy elkezd mások felé kilépni. És ugye nem magaddal törődsz és foglalkozol, az sokszor ez egy nagyon jó terápia. Egy gyógymód arra, hogy te magad gyógyulj. Sokszor ez a baj, hogy így begubózódunk. engem. Éhes vagyok, kicsi vagyok, mi lesz a kicsi mukkal, igaz? És nem, csak magunkra nézünk. És Pál ebben a helyzetben azt mondja, hogy nézzetek ez a Tiavatokra adatot. És, és ezt teszi, hogy elkezd ugye másokkal foglalkozni, másra néz. És, és hiszem, hogy Pálnak akár ez is segített abban, hogy ezeket az időket túlvészelje. Hogy ezekben az időkben ja, ne nézze azt, hogy, hogy miket, miket, milyen lehetőségeket veszítek el, vagy milyenek a körülményeim, milyen nehézségbe vagyok. Mi az, amin van, és mi az, amim lehetne, hogy aj, mit rontottam el, és oh, mit kellett volna tennem. hanem oké, akkor teszem azt, mit, mit szolgálatok a tiavatokra, Másokra hatással lehetsz. Ebben a helyzetben, ebben a körülményedben. És ugye Pál itt erről a titokról, hogy az volt az Isten akarata, hogy ugye mindenki, minden egyben Jézus Krisztusban. Ugye? Ugye minden neki fog alárendelődni. Tehát nem lesz különbség zsidók és pogányok között. Minden nép ő alatta van. Azt is írja Pál itt, hogy ez egy titok volt. Ugye az Ószövetségben az nem volt ismert. Az ószövetségi hívők, az ószövetségi emberek, az ószövetségi időkben nem értették ezt. Sőt, ugye beszéltem erről, hogy ez nagyon elképzelhetetlen volt. Ez nagyon, szerintem nem is gondoltak, nem is mertek ilyenre gondolni, hogy egyszer zsidók és pogányok együtt imádhatják az Istent. Ugye nem értették, vagy nem látták előre ennek a, a kegyelemnek az időszakát amikor Isten a pogányokat is bevonja, és megengedi nekik, hogy megtérjenek, hogy jöjjenek ő Ugye az ószövetségi proféták megírták, vagy leírták ezeket a léleknek az ihletése által, de sokszor ők maguk sem értették, hogy ez mi lesz, vagy hogy lesz. Hiszen egy csomó olyan profétát, vagy proficiát ami mi például beszél ugye a messiásnak a, a haláláról, vagy idegen népeknek a megtéréséről, de, de nem tudták, hogy ez most hogy lesz, vagy mi lehet. Hanem nem egyszerűen, csak mivel a lélek vezette és ihlette ezeket az írókat, leírták. És ugye, magak a zsidók nem értették ezt. De látjuk, hogy Jézusról egy olyan, olyan csomó, csomó profécia van, vagy a messiásról, az ő haláláról, de, de mégsem fogadták el, vagy hitték aztán. Hogyha például Dániel profitát nézzük, akkor ugye ő is ír a messiásról. Azt ír, hogy megölik, a felkentett, senkiesem lesz. Ugye Dániel leírja ezt. De nem értik. Nem értik ezt teljesen, hogy ez hogy lesz. Ugyan fog ez megvalósulni? Ugye a zsidók várták Istenek a királyságát. Várták azt, hogy majd jön, és újra azt a Dávidi, Salamoni dicsőséget visszaállítja az ő új királyuk. És visszaállítja Izraelnek a dicsőségét. Most éppen Salamonnak az életét olvasom, éppen ma fejeztem be. És elképesztő ugye az a 40 év, amiben Salamon uralkodott, hogy micsoda dicsőséges volt, hogy micsoda gazdagság volt, milyen, milyen, mennyire áldás volt azon az időszakon. Ugye sajnos aztán a végén Salamon elrontja, de, de ott volt az Istennek az áldása. És ugye ők ezt várták, azt a dicsőséget, hogy azt a gazdagságot, azt a pompát, azt a békét, hogy mindenki a csodájára járt, minden nép messziről is jöttek megcsodálni azt, ami volt Izraelnek. És, és ugye ők ezt várták újra és újra. És amikor a tanítványok is kérdezték ezt Jézustól, na, most lesz, most fogod visszaállítani a királyságot, amikor, amikor a Szentlélek eljövetelének az ígéretét adja nekik Jézus. Uram, ez lesz az idő, amikor, amikor visszaállítod a, a királyságot. Kérdezik a tanítványok. De, de ugye nem értették, hogy most egy olyan időszak jön, ami a kegyelemnek az időszaka. Egy olyan hosszú időszak jön, amiben Isten megmenti a pogányokat is, és a zsidókat is. És egy olyan titok jelenik meg, vagy egy olyan titok, titkot ismernek meg itt a népek, ami a múltban ugye, nem volt kinyilatkoztatva, vagy, vagy nem érthették ezt így meg. És ugye ez volt az a titok, hogy téged, mint pogányt, meg engem, Isten szeret, és elfogad, és meg fog menteni. És tudod, épp ezért nagyon izgalmas az az időszak, amiben vagy, amiben élünk. Hogy, hogy mi értjük már, látjuk már, hogy Isten mit tett, mi már megértjük például az Ószövetségnek a, a történeteit, a, a példáit, a jelképeit. Azok, azt mondja az Ószövetség, az Ó Ószövetség, hogy egy árnyéka volt az eljövendőnek. És ugye, mi most már értjük, hogy mi történt ott. Hogy mindaz ugye Jézusra mutatott. És ha befejezzük az Efézusi levelet, akkor el fogjuk kezdeni az első Mózes levelét leveli első Mózes könyvét. Van egy levél is, azt én írtam. Szóval, első Mózes könyvét, Mózes első könyvét, így kell mondani helyesen, igaz? Mózes egyet. És megnézzük, hogy milyen, milyen jó dolgok, milyen jó jelképek vannak benne. És rengeteget fogunk találni, ugye Ábrahámmal, de már látjuk majd Ádámnál is, hogy, hogy Isten hogyan gondoskodott. És mutat előre a messiásra. Ugye az ószövetségi hívők, ők is hitben éltek. És ugye mi hitben átranézünk Jézusra, hogy ő meghalt értünk, de ők meg hitben előre néztek, hogy majd lesz valaki. Nem értették, hogyan, de Isten majd gondoskodik, majd megoldja, majd lesz valaki, aki elrendezi a mi tartozásunkat, a bűneinket. Ugye ők előre néztek erre a mesiásra. Ugye ugyanaz, mi meg nézünk, visszanézünk az időben. És ugye az Ószövetség pedig el, erről szól. De az, az is végig Jézusra mutat, ahogy mi is visszamutatunk Jézusra, hogy ő az, ő rá van szükségünk, ő rá van szükséged, ő oldja meg a mi életünket. És ez a titok most már nem titok, most már mi már értjük teljesen. Száz százalék, mert na, az lehet, hogy egy kicsit tudás, de magát az evangéliumot száz százalékosan értjük, hogy Jézus a megoldás, az tuti, az biztos, azt látjuk az írásokban. És ugye őrá, rá, figyelünk, és őre nézünk, és őt tanulmányozzuk. Ez egy nagyon izgalmas időszak, mert te érted, te értheted, és tanulmányozhatod, ha tanulmányozod. De menj, és épp ezért olvasd az Igét. Épp ezért olvasd az Evangéliumokat. Épp ezért olvasd az Ószövetséget. És én nagyon szeretem az Ószövetséget. Néha túlzásba is esek, csak azt olvasom. De, de, na, megint mi tolvasok? Megint Ószövetséget olvasok, látod. De, de épp ezért akarom. És szerintem nagyon izgalmas időszak lesz, hogy nézzük, hogy na, milyen volt. Noénak. Milyen volt mondjuk énok? Vagy milyen volt Ábrahámnak az élete? És hogy mutatnak az ő történéseik, cselekedetei Jézusra? Menjünk tovább, nézzük a hatodik verset. Ahogy tudni Lig Pogányok örököstársaink velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az Evangélium által. Tehát a pogányok épp úgy, mint a zsidók, Krisztus által örökösök. Teljes úgy családtagokká váltak az evangélium által. Ahogy beszéltem erről, ez nagyon forradalmi volt. Ez nagyon új volt a zsidók számára, de a pogányoknak is. De, tehát ugye ez nagyon meghökkentő volt akkor. Hogy nincs pogány, nincs zsidó. keresztény. Nincs távoli, nincs közeli. Nincsen minősítés. Örökösök vannak. Zsidó is, pogány is, Istennek az örököse. Te is, én is, a mellette ülő is, a másik oldalon ülő is. Istennek az örököse. És tudod, nincs ugye minősítés. Nincs egy elsőrangú, másodrangú, elsőfokú, másodfokú. Jaj, hát ő csak ilyen sokat fogú. Vagy fogú. Nincsen. Nincs minősítés, hanem Isten örököse van csak. És tudod, te nézele így magadra. Nézele így magadra, hogy én Isten örököse vagyok. Nem, ne így nézd magad, hogy sem ki vagyok ilyen kis Nem, örökös. És tudod, épp ezért sokszor bosszant az, amikor azt mondják, hogy, ja, te gógotás vagy. Vagy bosszant az is, amikor akár mi vagy más, lenéz egy másik gyülekezetben járó embert, aki ugyanúgy az evangéliumban hisz, mint te vagy én. És tudom, hogy, hogy ez annyira nem kedves Istennek, amikor úgy lenézzük egymást, azért, mert esetleg ő egy másik gyűribe jár. Vagy lenézzük egymást, mert, jaj, te még ez vagy porba fingó Mikulás. Nem. ő Isten örököse, ő Istennek egy gyermeke. És tehát nézd magadra így, hogy egy teljes jogú családtag vagy. Egy állampolgárságod van, A amennyinek az állampolgársága vagy. Tehát van köztem, és köztek különbség, mint magyar állampolgár. Te is szavazhatsz, én is szavazhatok. Neked is jogaik vannak, neked persze, mert még nem vagy 18, de majd leszel, akkor igen. De ha felnőtt vagy, ha 18, hogy akkor ugyanazok a jogaid vannak, nem? Járnak bizonyos dolgok. Megtehetsz bizonyos dolgokat. Ugye, mint magyar állampolgár, ez, ez a te állampolgárságoddal jár. Te a mennyi állampolgára vagy. Ő a mennyi állampolgára. Hogy nézzel például a másikra? És tudod, nézzetek így, akár az újakra. Lehet, hogy még zöldségeket beszél. Valószínű. Néha te is úgy beszélsz, de Néha még én is. Ugye első mózes levele például. Tehát, igen, nem mindent értünk, nem mindent tudunk. De nézz így, hogy ő egy teljes jogú, örökös. És tudod, olyan szomorú, hogy ugye az egész környezetünk, ez erről szól, ezekről a különbségekről. Hogy nagyon szeretünk különbséget tenni emberek között. Hogy szeretjük felemelni magunkat, vagy másokat az emberek fölé, vagy egymás fölé. De is azt mondta, hogy közöttetek ez ne így legyen. Hogy aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szó. Aki el